В Путах Шайтана Емене сиділа долі на розпеченій землі свого подвір'я. Сьогодні Байрам, свято. Мати пішла у хату переспати спеку, а батько старий Хаджіби Кір Меметоглу, як і всі правовірні, у друге вже подався до мечету. Навколо тиша. Лиш від села з високого стародавнього мінарета долітають скрипучі, як немазане колесо, різкі згуки побожного поклику мули. Ла-ла іля-ла, Мухаммед расуля-ла. Емене поклала голову на долоні, уперлась ліктями в коліна й дивилась. Перед нею, мало не спід ніг, збігали вниз по кам'яних горбах плантації тютюну і винограду. Рівні лінії кущів виглядали немов зелені рядки величезної книги, розгорненої до читання. Плями тютюну зеленіли на тлі сірого каміння, як здорові лишаї. Ще нижче, по піскуватій лінії берега, серед тінистих садків, біліли розкішні вілли д'яурів, з рядками чорних струнких кипарисів. А далі було море. Блакитне, сліпучо блакитне, як кримське небо, воно мліло у спеці літнього дня, дихало млою і делікатними тонами, зливаючись з далеким небосклоном, чарувало й вабило у свою чисту, теплою радісну блакить. З правого боку горбатою тінню ліг у море а юдах і, мов, спраглий у спеку звір припав до води. Е мене байдужно дивиться на знайомий краєвид. Їй нудно. Вона дівчина, киз, і не для неї все невідоме повне чар море. Вона ніколи не перепливе його, як ніколи не переступить по хмуруї яйли, що он там за батьківською хатою, за селом грізно здіймає до гори кам'яні хребти, отділяючи Аллахів край від сторони невірних. Ще в будень, коли мене, не покладаючи рук, садить тютюн, підгортає виноград, поливає городину або порується білу, вона не почуває нуди. Але в свято, от як тепер, коли буркотлива мати поснула, батько молиться, а робота чекає будня, дівчина не знає, що з собою чинити. Круг неї тиша, і мертвота як на землі, так і на небі. Сонце стоїть високо, розпечена земля пашить кожною грудочкою, кожним камінчиком. Рівний, гарячий мозв з велетенської печі дух іде від землі, з неба, з моря, от сірих кам'яних громад яйли. Блідий широколистий тютюн насичує повітря наркотичною парою. В самому повітрі розлита нуда, про нуду тихо дзюрчить струмок по камінчиках подвір'я, Однуди нуди скаче на ланцюгу старий пес і, глухо побрязкуючи залізом, хрипливим голосом скаржиться небові Алла Алла. Одинока жаба вилізла з калабатини і зрідка меланхолійно кумкає. На темних лапатолистих фігах завзято, мов сотня тріскачок, до одору, до самозабуття тріщать цикади. А проте тихо, а проте нудно тих одноманітних згуків.